من تريد مجيزة للشتفينكنا شتفة فهو رفاق مارسيلا بيك فهو نطرق عبادة عبادة يواء ولكل وجهة هر يطام بطار ما يطرق نقرك ينوليها عظيمة كي ده طرقة عبادة كنك مقاصر جدا قومية جدا شريت لره دغه کتابونه په صدا سره قلمنده ده تاسو په خپل نکته په ویډیا کې دې دي ویشل نه خرقه ولې نن خرقه لپارهښت هتن یو تاسو ته ما باندې اگر تو واجب کا ادا نہیں کرتی باقی دنیا کی میرا حق قوم لا پردہ قبل و قرا کرے گا قیامت پر اگر کی دنیا کے قبل مختلف چیزوں کو اس دم مارتے چرتا سے ایسا کہ تم کما قبل سے خلقت آتی حاضر ہوتا سے کوئی خدا پانچ جمعائے کا سبب نہ ہو ورت ذہن إِنَّ اللَّهِ نَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قُلِيْفَاتْ تَعَرْسِي دَعْلَكَ الْقَرْشِيْنَ وَسَلَّى اللَّهِ تَمَعَدْ آبادك بالله من الشيطان ورحمه بسم الله ورحمه ومن خيص فأكت تولي وجهك شطر المسجد القرآن فإنه إلى الحق نرولك ومن الله بغاتل عنا ومن قائل سراب كتو ولنهك شبرا المسجد العام وحياتنا قند تولي ينهك شطره الا كنا للموت عليك الحجه ان الذين ظلمهم انا تخشاهم مخان اولئك الذين يطيعون الله المؤمنين الناس قد قبل دې پرمقام تاس کله د په وطن د وګړو او دا حکم کوم چې د تل مشري ته مخکې راځي چې سینه کې د دې آیاتو په اسلام په دا دین د حکم او چې منسوب شي د نړیوال سیوري نظاما صفادت له بل د په قانون کتابونو کې زمينه ته کتاب کیږي او دموږه پارت ته په قانون کتابونو کې بیان وي زمينه ته هم درته ورکوي نوو کې به چې ساه قانون توازن به د پولیسین او چې دا داني کې کوم څه وخت ته عامه حكومه او بیپا بیش کالکی از د از د رجکی هرکوه اندید اس احکاما اسام دیر آلودر دیر دیر نیر آلودر بیپا زمین حال بانی دیر رحم کولی کتاب مازلی و احکام پاکی دوارا ویزم لکلیشوی مو شیر چه دیر خلقو بانی واقع طورا اسرائیل اندقشان سوید کلی دا کتاب سراک پیغمبر پیغمین لکتاب را را چی کتاب را را حیقی دا احکام وار خطاکی را لگ دا تیر صوت دیلی من دانی احکام پا مزم اگر آگلی من یار اس حکم دایی امیاش پس پل حکم نچخلن بخدلت چی من دنیا است پس پلکن مخوض دا اسانی را است دا تب امت نی زمین کو کتاب کے نسخ را آگل دا نسخ ماندار چی او حکم هذا خبير موقفكم يعنينا دي أسان ماوس يا دي عبدالباس عندها يرودانو تتخبنك عن نصح ناشنا حكاية أي سعيانو تم وغير بيوش اللي دين لي شمحك تكباهكم ومستعاي عديد ونكتن سباة الهريخاني لازده في غنبه علیه سلام وخبرتا يمين دا اصلاحك ودعماله ودع قائد اصلاحك والوالي فا ترقیب مانی کئی او با اتر حکیم معالج اغید مرس حال تدنی و دا دا حال منعصب علاج را دا لیهی با تاسی تبدیلی چکنی رنگی تب علا کئی با دخو دخل حکمت متابق تئی من دا در سلسل اکی چونکی بیت المخدس تا مسلا اکو من صوف اشوا بیت اللہ شرف قبلشن او دا رنگی مسخ تی تا دی اوزن او بیت مقرار بیان شه دي د کله کوون نور په علاقې فله په تاریخ حبلی ته او دغه متن بیان کې د دې په اړه کوم اندريزه لږ وکړه هر حکمت س ما حکمت او دلیل او دا بیان ما دا و حضور پاک دی زشتا قبلارون دیت اللہ <سؤال> شرفتا مسلمانان تاسم دیتا مکیا داولی دیائی ازتاس قبلد ابلون دیت اللہ شرفتا داولی دیائی تاسم اخوارا دیت اللہ شرفتا مسلمانان داولی محکمم ذکر تیو دلیلت یوزل ذکر اول خواه حکمت دا ذکر قد نارا تقلب عجیقت مینو دار بار ستا توجه درق رفتا چف دیتا عرضو کے چخنائے وما قبلده تللح سرکو نتنین کدرانی ستا تقریم و تازیم کنگاری ستا سال زنگر جاو نستا دا قائش ستا دا طلب ستا محبت مطابق زی تال قبلده بلن نمخ قبلده دایا حکمتا حکم ذکر شو دل کترین فاقیری آیات که ولی کل لی وجهتن هوا مرن بیها فستا بقل خیرام دا هدین حکمت قوم نپاریو جدا قبلن مپاریو تا خاص حاص دی غمبران تی تستو چونکہ جدا مستقل شریعت تی ستا کتاب تی باشا أمت أمت تا أمت يا مستقل أمت تادي أجنب تاصل يا مستقل قبلن فارقان تاصل أبنى إسرائيل تاديكم نا نجدى حكمت ذكرشن ورصة ربيعكم لك في مقارا لأجنب حكمت شن. هر قام لطاعة جدا قبلن من دينجان ونسايا نجدى تادي من لفقل قبلن فارق وطاق ذي جدت المقدس تادي دا گویا دائی قبلی تا مقبول لی گرم دی اخترتا کیا حکمت با یعنی آہی سردیائی قبلی تا مقبول آہی حکمت دالی شدہ خلقو آہا الزامینو اعتراس ختم شید اسرائیل بایل وی برستی پی رمبر پا علامو کی فدا شدد قبلی با دا ابراہیم علیہ السلام ترشید دا اللہی آہ دیت ازمین قبلی تا مقبولی عرب و مشرکان الاداوی شتیزان لیبرایم السلام تا ملدانے مداند قبل قبیت اللہ و قبیت المقدس تولی محکی خدیو و اید داستا قبل عرام تداویل خلق داویل خلق داویل ختم ما ادنی محکمت مخدید ریز اللہ حکم ذکر کنی اسوائی و من حیث قرشتا شرط شتلاق شیئتی غنبرا آو مختل توحد عبادت کی شطر المسجد الحرام فطرفت مسجد حرام شاکر چل عرسن المخاروة ومانزكی فطرفت مسجد حرام شطر مانا طرفو مسجد حرام بیت اللہ شریف جماعت طوئی وَإِنَّهِ لِلَلْحَقِّ بِشَكَ اصطادع مخارول بیت اللہ شریف تبا حقی من رب اصطاد رب ترخنا ونستاذ رمد قانون مطادخ حق داری کتبه دیت اللہ صرفت محکی اغا منصوب شو اس حق داری ومن اللہ لغاتلن ندق دیتا عن دی خبار عما تعملین باغ عملین نتی کریت آسو نتی تاسو حق قبلیتا محکی داری بس آرام در بدل شرق قبلیتا محکی ماغ آمن ملی قبول مستاث عملين تبقلو عمل جوری بدر لقبلو سیاه حق نپا ذکر تا جنزل ومن حیث خرشتا شرطه چطویتلی وولو وجهت وار ومختل شکر المسید الحرام تترفض مسید حرام تا درود جلده تا درود جلده تا درود جلده او وحيث ما كنتم آجو شعر توصيق تاسعون سلمانانو فواللو بيهاكم آئو نكون اخبر شطره فطرح بيت الله شريح لئلا يكون للناس عليكم فجة شفاة نشيد خلق تتاسع الغام شبينو اتداسين في غنبار بي آخر في غنبار بيت الله تا دا قبل قدانه دا مقبلوی از ازام محتم کن اور عرب دونو آئی چت غزان دیبرائیم علیہ السلام تاولاد کی شمارے اور آگر بیت اللہ شریف تیر رکھو گا نتو دلی قبلو تاولی محکے مقبلو آئی ایتی غنبا ہر تا اچھر تا چلا رہے نتا عبادت کی محکا و شریف تھا اے مسلمانان تاسم چچا تا اے نمخرا اے تا ترق بیت اللہ شریف لأى الله أكوم شكرا لنناسي عليكم تتاسو حجة في اللهم شكرا لنهي تتاسو البطا إلا اللي لنهي ولم ينهي مغرغة المام تنهي أغيب دوي أغيب سيكلا أسي لكي يهددان مخيبه کا قابو دار اسٹیٹ بھی ہمدار قبلہ ہے بیت اللہ ہے زمین بیت اللہ تولہ مقدس تو جب اللہ ہم ختم کو مسجد قسم نہیں علی زمین بیت المقدس ذکر پر تھا تشو تراثات کی یہ ان لا فلا زمین کر خدا بیت اللہ <سؤال> شریف تو ذکر محکم سی دو جائن عزور دن طرور و راضی مقدار ایس اختاس بحلق و الزعب ختمان وَإِلَّا الَّذِينَ زَرَمِينِ مِنْ هُمِ مَا بَرَا وَخَلَقْ شِ ظَالِمَانِ مِتَبْوِيكِينَ وَظَالِمَانِ مِزَامِ لَسُوْفَتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْ ا تک شاء الله هرېږي په هر مره تاسو په له لارته دی وکړه الله نن کتابي احکام ته ورغېته دا دې سترينه دې چې نامه تاسو لپاره نه کار وکړه نکته الله تعالی اول څور دې د ادم پته ورته دانو ته دستوري دې الله بابت المخدس حجر تماما سيئ أغطي رمضان كبابت المخدس قلويني جونتون أغيب حجل بابت الله شريح تراجل نبابت الله شريح دمانك قبلن بابا حجن وابت المخدس سيرت دمانك تراجل مجداد أغطاء عليه السلام دا زماني راتر عرانه وابت المخدس سلامه عليه السلام دا زماني راتر اوبراهيم عليه السلام دياندازیږي په اندر ابراهيم عليه السلام یادارته نور دي دګته دغه کړه په مونی نقا او دغه په مقدسکی دی یو د روينا ما په یوه ځای دورا باتن مخدس بان یو جانو خبزات لنا باب سنگو سلو مناحق خبزات لنا زمین دین تی کم خبر اتمسان ورده باتن مخدس دین تی شکن سلوح ایت از من زور مین تکو دور ایت ایت ایت ایت از زمین دو دادا تو دین اهو کرا ستا اللہ ملی اقصد زمانه صورت اللہ جاتللہ شرح رومتا چرا چاکانا پا قبضا كراسی نبا اسلام جاولی رکن کی حجد اما بانسی ایک حجد بے صلح کنگیت جاتلنہ حجد لکن حجد نورتا زمین شکا نورتا مری فقیدل شکا تکلی احساس نمجن اداهی دازالوکی شکن انسان اللہ رو پا لیکنس او سې نورې یو چې الله تعالی تعالی کړني چرته راځي راځي دا کومه کومه راځي دا یو لته کوي صحابته نه و تاجر دي دا ټول درا روان سره دورتنه د ضمانه لپاره نو د جدي او د الله تعالی په نام سره دی ضروری دا یو چې دا دا ټول خطر شي په او که رو للا اکلام نی جانبه بود رایجی یا جانمین باوی نشری باکتوک نیو که با تاکن نیو که با تارنطا نیو با نیو سکی فجو اتا تیر ما تاکده تاکتو دا جان زی جارارت کجا بایتو ناکھ رو کانی با سکت با دا با دیو ورکنی آنوان با شده با هرم آنوان با کن زم نوان مان توی بذور اتاقره ناكو مالمون في با اوني تفقشنا دين دمين ناها تردتا مونت بود تتفن سايانی تیدانی ستتانی هر فلکی من دا عبادت خانی اتباع تظلط و اشترانی اتباع تا اونل تفقشنا عبادت دمين زیو بیت اللہ صرف رانا بیت اللہ صرف رانا نسال يا طوبى الذين الذين باتوا في مخيجه من تجينهم لا كم توجد ان الناس في كل الدنيا دارا لا جاء حتى الدنيا لا تتي ساي سفرتك ثلاثه تعض على الله الكعبه البيت الحرام قياما لله فبي تعبنا بارك دخلت جنبي مساند رجلي لتكن تول بموجوده ما بيت الله كريم في سامت رو خیانت توری جاید خطن آن که دار رفو خطنیه دا ایر ایر ایر خلابات مرکن تی آمینه نوی ارکان لارا کاتیان و قبضت ایر قطعان ناکو سرالب دین دا ایر رو نبیتی اللہ و بیتر مقدس چاہتن حسان لیک اللہ چاکوان کی تایبینا نا تا مخزمت نزول مخزوض دے نا تاراق مخزوض دے نیجا بود مخزوض کے رئیت بانترس اندق دے کتا عدن حدیعہ مخزوض نیجا عدادی پراسوری چیستش نتغیرے تزل کتا شکونی انزولی نتا چلتی چلتی عرشتا نا جاکستان بیت اللہ بیت المخدست بیت المخدست اللہ خداینا تاراق مقرار قبلہ آن بیت اللہ اگه محفوظا لدانه محفوظا وكاہ کتا مختص چکم و شریعتين اللاقاراو دا انبيا اکرام اللاقارا بالیو شریعتين و نبیتين وکو اندره ها تعلیمان دلد و زمانا لتاره نقضه لائه الفاظت وادن لکه او دات الله شریف به وزیور اقاقات وقالا او فان شریف کتاب دی چونکو هزیور اقاقات وقالا تکورو دل امتانیت دا تاره پر ان دار الى ترامده و ده ده ده دي الفرص المقطوعه ده ده التمثيله لكن ده كان مكافاه كده رجاله تقبلت الله ان تجيل وامته يجيل اثر كفن فيك ده سويتها و جبتي عليه و يا ما كلمت قال تجيل دي كتاب طهاري ده ترى ده مقصود ورثه تفرات وزمنه انجيله زمنه او زمنده دی دایې متالمای سره تعلق وکتا مده مقدس كله دی توات په څه ډول دی چې د دې دایې متالمای سره تعلق نشته ها ناخذ زطات قبل اوان چې نظام پکې وکړ په ختم سي مجر به ظالمانه هذا تقديم ولا ميل فلا تخافوا ما يريدون مننا من كرامه ولا وقتهم يريدوننا والاتم من الذي عليكم او قرره من جاءت كان التقات ولا عمل تقيدوا طَأَكَتْ سَمِنَتِي كَمَا عَرَفَ النَّاطِجَ لَكَارَالِ زِنْدِ مَا نَزَطَتْ كُتُو رَطِيلًا مِنْكُمْ يَا تِرَمْدَ طَأَنَا أَيَ عَرَجُ أَيَ مِكَلْمَارَانُ لَكَ تَعْنِ كَمَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ قَبْلَ مُقَارَكَةٍ طَقَتْهَا مُقَاطِ تَرَدًّا إِلَى وَرِكِ مَرِطِيلٌ مَتِينٌ إِلَى السَّنَامِ صَرْبَابٌ أَوْ بِتَنَامُ تِرِيدُ جُوتُ اللَّغَاءِ صَرْبَابٌ لما اتمنا بيكم لما کلامونه متنه چيږرباني پورا کړم دي بطخا ماراله دغه د پاتې کړتي له یودني د غنډه دای زه کوم خاوه نن کوم ستاسو په دیتی که یک یا لیتیم آیا چنا دیلی نیتا ستا آیا چنیم اوی زدی تا چاکی بی برسکی کولکن تا سلا تا چاکی بی و امارنک کولکن ای انمکم الکتاب ای انمکم الکتاب صرف آیا چنیم ورکا لیکن سرخ انگیم کولیم که ای انمکم تعلیم در پیښو ته د کتاب او د راویو د ودوین د ودوین د ګرځون لپاره حکمت د وزیر تعلّم څنګه په صنعت ته تعلیم در پیښو ته د او د صنعت په یو هلونکو خیطا قطا ما عنا خبر لمن تقون تعالم چې نه آتا چې په تا سره مته له د جرات د بیان درځه د دې زکتي او د نو وخت د زمان او د پټنه خبر کړ دا څه معنی نه او نه دا حضرت انه ترې پخلا کلمه وني وخت چې رسول الله حسنًا إبراهيم عليه السلام بيات الله وعليه نجعه عمر صراح وكسراء في زميز أولاد قياتي عمار كباك ربنا وبعطيهم رسيلا منهم يكتب عليهم آياتك ويعلمهم من كتاب الحكم نما قداس گوتہ رکلان ختم کتا ہے یا جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر جو رکوہ ہم نے تھا تب لے گئے وہلا اور لا کران کہ ہر کوئی رنبر ابراہیم علیہ السلام جا کر وہ ہم نے تھا در بار میں نے نہیں پتہ تو کرت ہوں قائم تک جا سکتے ہیں ابراہیم کے زویر تک تکاروکی مطلب لاوت سے کر مختو تو جاتے رنبر اور تعالیدہ کتاب کتاب کلاوه ترت کوي او تعلیم ورت کوي او اخلاق ته لږه ترت کوي او لمنه کینه ورته تعلیم کتابه مخاطر تخویل د دقیق دي تاسو کتابمو بیان ذریعہ له ہدایت او اخلاق پر تفاعل او تطبیق او ته راته ماته کې دته کېږي چې همدا هغه اختلاف همدا مې راولې یو خدای یې همدا راله دې دونکو استاینه ورته مې دا کتاب درکای څنګه کتاب درکای او دا دی چې د عمله کې دته په همدا راولې نو خدای هغه ته همدا مې راولې څنګه چې د دې د عملي د بریستګا مقصده او د کتاب او د خدمت تعلیمدار عیزه ګره دا یا غفی انبار من تا سکره لوگا فیانه در فایتی منی ویزتی که تا ساکره انبیاء و المرسلین حمد رسول اللہ سادق الوعد الامین اصحابه و اجمعین یا ایوها الذین آمن و مستعینوا بستبر و شلا فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله عنها فالأحياء ولا تلا تشعرون دي نخبه آياتونك رب العالمين بقبلي بيانك بقبلي تسلسلك بيهودة وبإسعيان وبإتراح جوابين نشوف آيات الله شريفة زعيانك كراما آيات حكمتنا تلاحين تعبدك خديطة عدوية اللي قدس قبلنا السحق لها أو دعوة الله سريطي بيان أخرك خديطة عدوية سبازة مات كتاسو جاء وشانا نيمته كي اغا بيهترين قبلني تاسو دفارة قبله وغردولة كي دعوة الله سريطي لكتاسو تشني بيهترين تيغنبار بردولي نتيغنبان بطولة تيغنبانو شاربار دي أو قبلن ظبین متون په بدال کې تاسو غوهای شئ خدو یو عبادت او د خدو شکر عبادت او ماشکرېتۍ تاسو به تاسو خدا خدای دور د خدو شکر عبادت دا د خپل پادې چې دي ټول عبادت راځي ما که د متون شکر اولا تاسو نه شکرونه وشو نظام د ځکول د حقیقت په نظام د ځکول دي ګناهونو شکرې تاسو شکرونه او مشکرونی ټول عبادت تقوانو ولا تاسو نه شکرونه ته ګناهون دا بخره نعمتونه باب اباداتو کول حوه بظاحيره دوان کار ده و ده دناهٌ مظهرم بتکول سیا غ خلويليه الا تکرمه شكرونه شوه ده ده غران دا ده ده ده غران ده خاصلولو لا ردمية خ sweats مذاه عالم ده ب اعان ده باب اباداتو ده کولو ها بب اباداتو دان ده دا قبله تسلسلطه خده او دیانو اترازاتو خده ده ده نغوط زمنان اشاءاته چه ده خلقه ده تاثرانو با اترازاتو ده ریده اسلام خلان با پروته دندو یا دنور خبره مقابله تاسه تا دو سزونه بانده تایه ناره بایانس اغا صبره اونی سکوله صبره اغوخه چلا ده جیحات خفل مواره د رښت khổره د جهاد زتون کوي مې جهاد تم صبر تظيرته مګا اند احکاماتو د طاهر khổره تلجید په شکري دا د سزونه ذکرته او دا د پیټو احکاماتو د ټولو د طاهر غاصم شل کنه خوره زې پر کوي خاطر خدای یا دغه او نه شکر م کوي دې ورته رب کله رته تاسو خدای مې نه باندې يا ايو اے مسلمانو استعینو بخدین امداد وارا تقولو دا عبادتنو کی او تزان بجقولو کی دا جناحنونا دا صباح و صبر اختیارو و صلاة او پلیس کو لسارا دا قسم عبادت تپارا صبر پکار دو من دا غیر و سان ما او شیاء ایوه الذین آمنوا خطاب ایوه سلمانانو تا شرمتا قرآن شریف كبه فتقانو اسمانو كتابونو كبه قام صرا خطاب مولتا اغنبرانو صرا با خطاب یا منسا یا ایسا یا ابراهیما قرآن شریف تخذیطا از دا احسان كونه تخذیطا وكل دا عبادتنو كي وقزان دا تقولك دا جناهنونا دا صار صبر, صبر كوين عبادات بدرت عسانش وصبر كوين دا جناهنونا دا تكيجي يواء والصلاة كل صرا من دا مشكلات حل وكي مش صبر مكونو الله مع الصادرين خدایا طاقت مار دغه سلام کوم کو سارا صبر کوم کوم سارا مرګوري موږ بزاره سارا په قدم من مرګوري زه که من دا دا صبر من چها دا صبر وستا صبر کم کم زیري کړو دي ها صبر وله علاج د ټولو مشکلاتو نارو منزه دی انسان کی خوپا که اقلن پیدا که ده فورسر شهوطا و غسن ده فمالیتو که صرف اقل دیو فی اکیانا شهوطا و غسن اشتا ای که او طبی حیوانات و مرغان و خروز اناورو که دیو که صرف شهوط تیه اقل نشتا او انسان کی بارق بې شم واټ د جنابات د ملي سیسونو د فعالیت په کې پر ضد اوسه تا پر دماله پر ضد ستا دا وسیله واټن باندې کنه ما جواز اقدامات ټول جن څا سره جن لکه دې کې غصم د صحواته له اور سره حلندې سمار چې دا, دا, دا د او د غسي پونکو دې د حقن پات احل با ارتدئوه اي صداقار داغو صدق بيزاوه ميس كمانه او دا شهوته بيزاوه ميس كمانه او داستاسو طعسانو نفس تواغي اچول داس بيواقي مطرقه ودل بي تصبره نصبر تنجوله اي نفس را تنجول لبيزاوه شهوته تردو خود خود نفس خود تردو دا دا او د دې ځای په سې کې مان نه د صبر پر دې خو کو بدی نفس رینا دا په کترجه دا بچا دې خوږه کوي کله دا زمام یو څور په اتمام کې او خلاص کما یو ګونو کړو یو جو منته دی با د سما معاشره سره و سماجته لا شي رچی دا څو وخت دې دا څو خې خپلوا نازنین هیات پرته نه غصم کلا دوزه ای من ملیکو تا دا صبر حکم نشتا ذکالتا شهوتا و غصم اشتا صرف اقل ده او زناورتا دا صبر حکم نشتا ذکا عقل نلوی انسان عقل تا عقل لونه دکا دا صدر ربن دي. دي صدر تا عبادات و قول روجه گران کرده صبر ستدر كنين. فده گرمو که بطس روجهونی اولیسی دا شپاغ از گینتی غل از گینتی فراکا اسکا صبر کور نیوز کل گران کار دیکنه پتیارا که راتل اللہ پا غرما که سلیل خود دردی او ماستقین خود تا راتل جہاد گران کار دی نتا عبادتون صبر کور جانتا نسیبتون صبر کور صریح اولاد مرشی، خزه مرشی، مالی نفسان ورطورسی، صحابس ورطورسی گره دا جناهنونا صبر کور لکمار تو تردو خزنا، تردو مانینا، نشعابنا، نبیزای غسینا نو صبر تا دریو زندگیس صبر تا عبادتیو، صبر دا نخده ده صبر لقظ آنس صبر باكه اعبادت ذات صبر كوا كامياد داشه ده جنان صبر كوا <Legislative> uh -huh. نو كامياد داشه كتیفت دربان داشه صبر كوا نو كامياد داشه اسمات سرع يساله روان هنه باران لداس باسه ماه باران ذا خده اتعاره نو سکونشه نزور چلولشه نوڅه څه دا دي لږ ورته ور نه بالکل دا صبر در کاه نه تا ته ویت مین نه ماشي ته به خبر وي چې مصيبه هم دي کوم شي یو با ته چې بندي وي یو ته مستت کې چې صفه پاوله صبر ته وی خاني لازم چې تا ته ویت مین نه ماشي زه صبر سائل آج دے حوث تا دو سکون راشی اتنی راب کنا کده دنیا مشکلات دور اگر تصبر حل کی گئی یا دکانداری یواری اسلحہ جوڑائی کده دو پر نفس کے صدر نیز آن وقت تین نگی تنوارا گشتی کولی پرزیتا گئی دید دے گوڑی کی اگر نسو کلی امی يو ګلکار یو کار کوي یو سفر بچینیا اچار دې کا مې یو زمندر هغې په غرنه کې ویचारीو کې دې په تیار کې لغون کې یو ګوروني کې دې غرنه څنګه کوي چې د امید لرلی مې د دنیا ټول ما ملا د دنیا ټول په هر بار علي ته نه دی چې تاکو د اخلاقی جن دا بهر د صبر منځي چې په یو سالي د صبر یوه د کار کول شي نتیجات یې نشي مزه مدارک یې نشي نبرد یې کولای او به دې سره شي کولای ټول ورګنه په یو بل ځای ته مونږ د پښتې سره د یو د د پښتنه د په کله نه چې کله صبر دیلوی صفت تیجی نسان تخلیر کی نید ان بیو کرام صفت خده پاک زمین حضیر کاکتا اوی وستر کما صبر اول العزم من الرسول او خده پاکو یا جاننا ما امتن یخدون لعمرنا لما صبرو و کانو با آیاتنا یو خیمان صبر دا پی هم بران صفت تن نفس خواب کول دا سوی نفس چی بی اختیار چلی گی ار وقتی لکر زناور سری یا ده زناور تشان پردوه ده بطس یا شطر ده نهائي داق زناور ده ده انسان ده انسان تصبر انسان ده فده صبر ده زناور ده ده ده خر صبر سفاره خبره نا انسانیت ده تصبر ده ملان او کسو مشكل ده باره بطه صبر اختیاره ده ده ده نده صبر صواب ده ده انما ايوطا السابرون <سؤال> عجرهم لغير ايسا صبركو انكو تب عجر بي صادم الائيه نمين دا تصبركو باچ سب نيكو تلواكو نا ورا نمرا تتعارك رالي طيقش فتعارك رالي قاو تشعر دام ديوكو انتا سي منزا دا خطاقو او مين فرق تاكنا انتا قاو دا ركوب امزروكي سجدب امزروكي قاو اگر تاسو غواړئ چې له ذکر ووایئ چې د دې د نړۍ په کله کې په دې کې پاتې کېږئ نو تاسو باید موږ ته ځو. موږ چې څو بار کین نو موږ دروستې او چې موږ په طوالوار کې موږ نه دروستې هرڅه چې دروست صبر وکړو او د ټولو مشکلاتو حل کې به خبر نکړل. دې ټول عبادت بدل کاسان شیدای مخه ذکر او شکر او نا لگناهون نبجکی کنچی لا کی وردشا او نبال <سؤال> ارتا سانس سی شبر تبجکتی فزرکی حرام نبجکی گی تا حرام کو بی صبر سریقوی او وصل آدمون که آوال نیس خلوپا <سؤال> توجوه او نبی تبیه لازی و دا موی حانی لازی طوح نیس کی سب <سؤال> شکر <سؤال> امرائه او <سؤال> دا دمرا ساق وقت دي ده جنانا مددش نموز تحقنا ذكر ده شكر او ده جنان ده ده دولار ده انس سلاة تنها من فحشا والمنكر نو سليده ناروه ده جنمانكه ده من المتعلق ده تقانو انبياء وكرامون ده تريخوا چسه مشكل كراغلي بمين دي تولي ده جيرتاكم تريخوا او امتون ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا چدی دوارت کلمہ سبتا ہے تبلیغ کا سلسلت نا سارا بی بی یو کافر زالد حاکن دالا کی بس پیان و پواسطہ اس تیزا زہن لغلی بیرشی چی ارتماع کرو نا چدی ارپا سیدھے امریکہ زیادہ رکھا تا موز کو انجا اموز پکوانا ہے طریقہ کو لازم ہو جائے کن درکھ او سره شرکی بیان دیو جورای جر آنجد دی عبادت خانه که جان لی عبادت که یو خوز دا سید مردارا خوز او یود را گدید ازی بناک مبتلاکون ورغل دا سیدن درید با جان و زان و اتوان گرست کوقا شاڑل الی زرکشن اوی کرتا گلش پنکیس را بدتاری که اولادی شرک خلقوی دا کنگوی دا وخلق دځاتان دا مننه تاسو نو ګره اوراله په څنګه لري ورته جوړه کړو اا هاغه او دا کې چې جوړه کړو چې ګره وهلته له وانه کړو وي سووله او دې ځکه دا دې دا حال یی ته خلق ځان پس برګي چې دا کاونه کې هغه ما نی کړ یع واخ زراواله هغه معصوم راو ننز جو کنو با او خدا سالد بماشن تا یا یا بچی ستاپلار ساکتے او دیورز یا دیورز او رکی نی پیدا شای او ایفلام کیش کن نزے پیدا تا را گیا این اخلا شوار شو ذرکو تا پختو کرو تلیزن مخریر غلطی د د را کوټه دا رسولونو جوړه و نه لا الا منجین وختونه حضور طالب دا څه مشکل په پیران منند کنه دا حدا المؤمن با درو رسل هم انت دا حقنه دا صلات الحاجت دا بزرگان خو له حضور پاک سره سلام چې څپ سر مقدمه یا صدا کیږي چې پریشان دي د برکات منځک ا دې د خدای په په خپله نه دغه واره په هر مشکل کې په خبر سره پام ځکو له چې دا په کوم مننده زه حل ده ته را نور لا رسیدم د خاوندې لپاره خلک چې دې نه مننه ده د مننه په دغره کار یا شاهدي به تاسو وګورئ نو یو یو غنی فخر ما زموږه کاري په فخر مې یو د دې ته چې راځي او د دې چې یو شو چاوی او پر سر اپ کړم یو زه ریښتنه زموږه په مقصد نه چې علیه واجب نه د ورکاون د نپریزم او د ظلم لا خبرې او خهاتاته د مسلمان دومره وخورونکی نا هو خندلیستا پشاندیر خلقنید پر جرکاتا منزل پر اکر آیات کراو کنگی چکل اگر ماں تکلیف را شکل یا برساتا منزل منزل کو بیلا سنخ دیتوی چکنی یادو اے خیلا فا حادیث کرائی لگا یا رحیم یا ودو لما ترید اصحل کل عزت کلکی لا ترام أَو مَنْ كَثَّلَ لِي لَغَاهَ وَمَنْ وَجَّهَ كَثَّلَ مَا عَرَفْنَا حَسُ أنتَ جيراني من هذا النصح يا غياث المستغيثين أغثي يامن دار بعضا يا ذا شفق قد خانب يا من عرف مالك يا ذا اوستا په دې بحث ته تاسو سوال کوم چې سپتی دغه اسلام ارادې نه ظلم نشي کوم اوستا د مخبره راځه په سوال کوم چې ستاسو عرش ته روان وي چې دې ځان له مخالفت کوي چې دوی وروسته د ایزالیا واغ چاره ته وویل وروسته یو ځای یې ما چې د شاته په ټن یو څیر سره یو په ويسوكو لخوله وانا يستعه التليمين مجزرورا سيدن بارك وانتا مخاصر اين مهدر ويسومل اعتداده سريكا خي اهم روار فرمانه وكي ودا كلاك اعقدان مواري خان ف... دوه امتاد وانا دقضوه فاكما فصدر افتعارو له اذکر ماضرنا ان الله مع الصابرين خربه من د صدر کین کو ای سلام دعا ما فرطه مناه صرای اذكر خبر یاب سرخی نو خبر هغه چې فريد خدای طلار کیچ وداغه درجه سم را ده بعد یو صادر درجه در تخل میدان جنگ کې تاسو سره مقابله شي شیب چې هغه له بدا لئي صبر مثال لئي دا, دا ولي ولي شبرون مثال برطخي كان صباح مدارا مالتكي فراشيدة جان براشق وصبر ورطخي وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاكَ مَا اے وَلَا تَقُولُوا مُوَا اے لَمَنْ اَعَشَاطَ يُبْتَلُوا چِ قَتَلْ قُلِشِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحْنَوْتَ لَاكِ أَمْوَاكَ مُوَاكَ انغا مونږه پښان ته ویلي موږنه بزاره خندري او خدای تعالی کې څو شیدان یوې په نړۍ نوې ژوندین په دغه جن باندې تاسو نه صبر کوي او دا خدای تعالی کې قطر په خوړو ما ورته مرقه سمې یو ارڅی چې د خلف نظر کې مرګي هغه وخت دا نه جوړی دا دنه او ضرورت دی ہدایت داکولو کی رازی مسلمان امری تیغنبرن دی ویدن دی شید امری حلقی دفن کی انبیاء اکرام وفاتشی دی تا دی مانا خلیطا قوی انکا میت انهم میتون تل او دیب امری ثم انکم یوم القیامة اند عبد کم تختصمان لیو اند خلیطا دربارت بحث اکلیطا قوی محمد اللہ رسول من حضر رسول اڤاين ما تو کو تن قلبت ملى قابتن حضور ته تقدیم یاز بنت منظر دي و پاش یا شي شي د تاسو وخت دی دین دی د پرونته و س نو څاندې په باره اغه مردا د هټون یا فاطمی زه هغه روحاني مردا هغه هغه روح چې په خپل نومري عتبر مسلمان او کډه کافير زکه چې کافير تا عذاب ورکی او مسلمان په خوشالي اوږي نو کافير دمر جن دی چې د تکلیف مخصوصه یي کارو جداري او روح په سجین کې روح تعلق د بدن خاروي د دې تکلیف او خوشالي مخصوصه روح ډرای خدای کو بدن سره تعلق وي. نوبوت په شاله او تکلیف مخصوصه یې د نارسمه مروري د افغانستان یو پرانشریف دیولمش ته دغه وړو له دغو جريشلار ته ویللي دمر سره تعلق کوي چې نظم ته او مختلف خانات پروج یو د دې کې د څېړل اخی دوهار د اداسي نه سیندوال په وړاندې کیږي دا خاص سیستم بجليلی تار پاکی دی سیلی او که لپکی تیخوه روزی که لپکی لاروزی که لپکی لپکی که راچه روزی که لپکی اندان رجان ایم کنازی بازا هره بان نموزیی بطار دار دار ایلیستوشان او دبیوی دبیوی اتالکی تنک شنی رابطای شاید اعنا کلکنکوی باشان دار واق با بسنو نگیده که دبیوی ریح دبیوی بادن که رتالکی نو دي ذاهي دواجه من تكيطه مشاولي مخصوصا ده تعلق ده كاكعانه اوني او ده اوليه او ده الشيطان اوني تاكعانه تعلق ينو اغطى مخيبته تغم اخطيه